26. El sem tudtam képzelni, Dani hogyan készült el két nap alatt az összes tervel. Időnként felhívott, vagy küldött egy-egy üzenetet, hogy remekül halad, nyugodtan fejezem be a kávézó festését, vagy megkérdezte, mekkorák az ablakok, mennyi fény jut az épületbe. Vagy éppen azt, hányféle kávét akarok tartani, és azt szándékozom már -e megmutatni a vendégeknek. Néha olyan dolgokat is kérdezett, amelyekről fogalmam sem volt, és többször is le kellett mérnem néhány felületet. Aztán újra. Olyan volt az egész, mintha egy mennyasszony ruháján dolgozna úgy, hogy még sosem látta az arát. De élveztem minden egyes üzenetváltást, hiszen úgy tűnt, ő legalább olyan lelkes, mint én. Miután megállapodtunk az árban, elmondtam neki, hogy valószínűleg elég határozott és gyors leszek, ha kérdések megválaszolására kerül a sor, ő pedig ezt el is várta. Ő is ilyen volt. Határozott és gyors. Időnként megjelent a kávézóban és rajzokat készített, de nem mutatta meg nekem, majd amikor kinevettem, hogy mennyire analóg, megsértődött. A tervezés egy része mindig papíron történik, utána jöhetnek a digitális megoldások, dörmögte maga elé. Kérsz egy kávét? Nyújtottam jobbot. Miért van? Kapta fel a fejét. Igen, beszereltem a gépet, de csak erre az átmeneti pultra. Mutattam a septében összeeszkábált polcrendszerre. Leszeretnék tesztelni néhány beszállítót. Akkor kérek, valami nagyon keserült, mondta, és elindult kifelé, hogy a nem létező teraszra üljön. Pontosabban a terasz már létezett, mert reggel kiraktam két kempingszéket meg egy felfordított dobozt asztalnak. Néhány perccel később már együtt ittuk a kávét, mindenféle ízesítés és tej nélkül. Nekem túlságosan is keserű volt. Ez egy elég erős pörkölés, Ráztam meg a fejem. Nem ez lesz a kedvencem. Nekem viszont ízlik. Szeretem, ha a kávéke keserű. Ahogy végignéztem, az egyébként is elég markáns arcán, láttam, hogy szinte csak hálni jár belé a lélek. Fáradt vagy, mondtam. Igen, de hamarosan elkészülök. A szorít a határidő, akkor meló van, nem is kérdés. Bólintottam. Én is ilyen vagyok. A munkának is ideje van meg a pihenésnek is. Most épp az előbbinek. És mondtak Nóri, tessék, izgulsz már? A nyitás miatt? Igen, meg úgy minden miatt. Elég nagy bátorság kávézód nyitni úgy, hogy nincs vendéglátós tapasztalatod. <gül> Köszönöm, hogy rámutattál. De tényleg? <gül> Nevetett. Elég vagány vagy, azt látom, de ez mégiscsak más üzlet, mint az eddigi. Ez igaz, de remek könyvelőm van, és bízom benne, hogy majd belejövök. Mást nagyon úgy sem tehetek. Ez volt a helyzet. Pontosabban az, hogy rettentően izgultam a nyitás miatt, de mégis éreztem, hogy nem lesz baj. Nem lesz baj, mondta ki Dani az én gondolataimat. Aztán felőrpintette a kávét, és felállt. Megyek dolgozni, ha végeztem, felhívlak, oké? Okay? Még szeretnék néhány dolgot átnézni, de nagyjából már összeállt. Én pedig visszamentem a festőkhöz, hogy megnézem, jól állnak-e a dolgok, vagy megint szigorúan kell rájuk néznem. A sétányon egyébként elég nagy volt a nyüzsgés. A helyiek, akiket kivétel nélkül jól ismertem, egyre kisebb körökben közelítették meg a kávézót, míg végül leszólítottak a teraszon vagy belestek az ajtón. Persze, Mindenki fél a konkurenciától. Meg aztán már a plegykák is elindultak hetekkel ezelőtt, hogy vajon mi készül. Amikor megállt egy-egy teherautó és valamilyen építési anyagot vagy gépet hozott, hirtelen minden tulajnak az utcának a dolga. Én pedig, mivel szeretem borzolni a kedélyeket, ilyenkor mosolyogva integettem nekik. Szeretnétek tudni, hogy mi készül, ugye? Szűrtem a fogaim közt. Akkor rakjátok össze a mozaikokat? De persze bárki, aki megszólított, kedves választ kapott. Mivel nem volt kávézó a sétányon, csak butikok és néhány büfé meg étterem, így szinte érezni lehetett, ahogy azok a kövek legördültek a melkasokról. Egyébként nem aggódtam emiatt de tény, hogy jobb és könnyebb jövő elé nézek, ha senkinek nem szúrom a szemét. Így sem lesz könnyű dolgom, mivel egy új szakmát kell megtanulnom, de legalább anélkül tudok haladni, hogy bárki döglött patkányt akarna rakni valamelyik bögrébe. Egyébként, amikor a festők már hazamentek, csöndesen ültem a kávézó közepén, és ismerkedtem a berendezéssel. Tudom, talán őrültségnek hangzik, de simán eltöltöttem egy órát is úgy, hogy néztem a Balaton fölött lemenő napot, közben szagolgattam a kávékat. A harmadik ilyen este elforgattam a zsákokat úgy, hogy ne látszódjon rajtuk a nyomat és a kávé fajtája. Azt játszottam, hogy megpróbálom csukott szemmel eltalálni, melyik milyen fajta. Remekül kikapcsolt ez a játék. Az épület belsejében már teljesen sötét volt, és csak az utcáról szűrődött be némi fény. Egészen meditatív élmény volt. Persze nem ment túl jól, de azért remekül elszórakoztattam magam. Amikor végeztem a teszttel, amelyen egyébként elbuktam, észrevettem, hogy Évi zárja a levende rajtaját, és jön át hozzám. Csak néhány lépés és mindjárt ide ér. Éreztem, hogy a szívem egyre hevesebb ember. Az elmúlt néhány napban, a Tamással történt beszélgetés után tudatosan kerültem évét. Nem tudtam, mit tegyek, és inkább gyáván megfutamodtam. Ezúttal is így tettem. Amennyire csak lehetett, a falnak préseltem magam, és imádkoztam, hogy ne nyisson be az ajtón. Azt mégis hogy magyarázom ki, hogy előle bujkálok? halkan kopogott az ajtón. – Haho! Nóri! Itt vagy? – kérdezte. Visszafojtott lélegzettel csúsztam le a padlóra, hátamat a falnak préselve. Közben természetesen utáltam magam. Nagyon nincs ez így jól. Egyúttal napok óta attól féltem, hogy elárulom magam. Egy gesztussal, egy fél szóval, bármivel. Eddig szunyad bennem a vallomás – de mióta Tamás kikísért az autóhoz, egyre többet gondolkodtam rajta. És miután szégyeltem is magam, és ismerem a könnyen eljáró számat, rettegtem, hogy véletlenül kiszalad belőlem. A bujkálás és a menekülés tűnt a legjobb ötletnek. Még akkor is, ha iszonyú megalázónak éreztem. De megígértem, hogy várok még néhány napot. Így hát muszáj volt talán már elment. Miután percekig nem hallottam semmilyen mozgást az ajtó felől, óvatosan megmozdultam. Abban a pillanatban az összeeszkábált polcon a kávé daráló gép mellett rázendített a telefonom. Ó, édes Istenem, add, hogy Évi már ne legyen itt, gondoltam rimánkodva. Fóka mozgásban kúztam a polchoz, és szerencsére pont elértem a telefont. Azonnal rányomtam a piros gombra. Zoltán hívott. Ettől persze még nyomorultabbul éreztem magam. Legalább három napja nem hívtam fel, pedig beígértem neki egy találkozót. Az ajtó felől nem jött mozorgás, így nagyon óvatosan felálltam. Az oldalsó ablakhoz mentem, hogy megnézzem ége a villany. Égett. Évi visszament a levenderbe. Azzal a lendülettel írtam egy üzenetet Tamásnak. – Beszélnünk kell, hívj! Szinte azonnal megcsörrent a telefonom. – Baj van? – kérdezte Tamás. – Valójában két napja bujkálok évi elől, és az imént elértem a mélypontot. Lelkileg és fizikailag is, mert a földön feküdtem, hogy ne vegyen észre. Itt vagyok a kávézóban, valószínűleg át akart jönni dumán én meg elbújtam. Hadartam és kiabáltam egyszerre. Érted? Elbújtam a legjobb barátom elől. Nyolva van, nyugodj meg, Csit hidgatott, Nem tudok megnyugodni, annyira megalázó volt. Véget kell ennek vetni. Nagy levegőt hallottam a túloldalon. Igen, pontosan tudtam, hogy az ők kapcsolatoknak meg a mi barátságunknak is a végét jelentheti. Figyelj, beszéljünk holnap. Ma még Pesten vagyok a gyerekeimmel, de holnap reggel felhívlak, és kitaláljuk, hogy legyen. Pont ezt utálom. Veled szövetkezem a háta mögött, annyira gáz. Tudom, sajnálom. Amilyen szuper volt a hangulatom. Jobbnak láttam, ha nem hívom fel sem Zoltánt, sem Tanit. Kiusontam a kávézóból, és jó nagy kerülővel mentem a parkolóba a kocsimért. Reménykedtem, hogy Évi nem lát meg. Csak Gabival akartam beszélni, de azt nem tehetem, hogy még őt is belerángatom ebbe a cirkuszba.